بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبع سنته الى يوم الدين اجمعين وبعد او بينتبيني خبرك ولا تشنگ دي فرنسي مشر يوصل لي بجغره كي بمصر كي اسير شو او يومين قال غادي مسلمانا في زندان كي زندان كي دي شنگ فكر وكاو شنگ دي دي فكري جغره دي فار تخطيط او پلان گذاري وكول او بیاچو دی خپل یوااتلاه هلته خپل فوز سیاسی او مذهبی مشران را طول که او دغوی سره د فکري جګې تختیت برناامریزی دا څنګه وکوله او بیا ټولی اروپا څنګه د دغی جګړې د پاه اسباب ووسائل او د تدروج یاد دمررحارې پلیسيده نوقاات کې خدل او د هغې د پااره په غربي په هنتونونو کې د اسلام زدکه اسلام تدریس، اسلام پا بارک تحقیقات او تراغی وروس دیده دی شرقشناسی یا دی استشراق مراکز او فاکولتی او لوی لوی اکاڈیمی دا جوری کلی او دی فکری جگلی دی تاریف او دی تاریخی سیرن او روسته مدیر نتیجه ترا رسیده لیو چه هر کل چه جگلی یاده شی مدی جگلی دو متخاسم طرفونه شرای پیج نیسته چوک چوک دیم مثلو کوای فلانی ملک او دی فلانی ملک ترمن جګړه وي... شو یا مثلا وای دی بدر جګړه دی یا وای دی هنین غزا یا وای مثلا دی فارس او دی روم غزا یا هر غزا چې یا جګړه چې مونږ وایو دی غي دوه طرفو نه وي خپل منځو کې سره جګړه کوي او بیا دی غي پایله یا نتیجه وي په و شکلونه کې یا کامیابی وي یا ماتی وي یا متارکوي د دې فکری جګړې آثار او نتائج څرشیلي مون ماتي خړلې او که مونږ دی غرب سره سولې کړې ده په کومه الوقیت کې مونږ قرار لرو د دی د تارشه د دې د جګړې آثار او نتائج خو واځه خپل ژوند کې محسوسه او ملموس ملموسه راښوي په جنو نو مونږ د خپل ژوند یو څو دګرونه تشخصو او بیا ګورو چې په دغه دګرونو کې مونږ حاكم که محكوم یو په دغه کې مونږ بریا لري او که مونږ ماته خورلې تر ټولو د مخه اول دگ د سیاست او د حاکیت د حاکل د تاقللو د کرنلارري او چې دی توور ته نوررو مائللو دګر دی په دی باهک ممون تاثره خبره وکهله چې په اسلامی دنیاې چن مو او تاشي ورو د حاکیت دررسې طرریخ دي د مروجي یا تاغ کې شاهی بدادی حکومت نه دي نیک وي د نک چبر شي بیا پلار وي ااصللاررن شما شي بیا زوی وي زریپسی بیا ممس وي بیال ختم شي کنارینا په کور ک پات نه شي په قانون ک داای کي چې مومسې بیراځي کڑوسې بیراځي خزینه بیراځي کنارینه پاتې نشو لکه په دې ټول ملک کې بل نارینا نوي یا بل څوک د حاکمیت اهل نوي ډېر کالونه یو سره حاکمیت کوي څلور کالم حاکمیت کوي نو دا یو ډول حاکمیت دی, دی مثلا مانان دا او ته هوادونو دا ډول حاکمیت د ممل او تاسې په اسلامی فرهنګ کې او کم تطابق هي سیاسه یا د اسلامي سیاست فقه هواییی تا غیر زیر نلری المسلمان و الاخوانا ده حاکم ده تاکل اسلامي اسلامی تاریخی دیش فقه هوا فیخفلو کتابونو کذیکر کریو پده بارا که دلوی مشهور کتابون دي الاحکام السلطانیه للماوردی، ده امام یو کتاب دی، تا غیر ده حاکم ده تاکل اسلامی تاریخی دی بکی بل الاحکام السلطانیه ده ابو يعلى قال لي ابو كتاب نور كتابنا الطرق الحكميه لامام ابن قيم كتاب دي السياسه الشرعيه لامام ابن تيميه كتاب دي هديه الله البالغه لامام شاول الله رحمة الله عليه كتاب دي يدير دي علماء كتابنا دي دوام دول حاكميه شنو وتسي بخبلوا اغي لرو يوادنوا كبور التا اغا کله دا تای دي په فوج کې یا په نظام کې یا په یو او باشان بدماشان، یو بل هواد په حمایت د غویب امکاناتو په لارلو بس یو راله مطرح شي یو بدمعشی وکي یو پاتشا وژني په نظام باندې مصالحت شي په فوج باندې مصالحت شي په حکومتي ادارو کې باندې مصالحت شي هر څه د پلاس کې ورشي به هیڅ څوک خو خو یو غزندانونه تاسو وي چې څوک خو خو یو هغه هوا هواد نشړي چې څوک خو خو یو هغه وژني خو خو هغه کوي بس خپل بدماشې حکومت روان کی او پاګه با باندې بیا انقلابي حکومت یا انقلابي شورا یا انقلابي نظام دغه ډول غوړ باندې کیږي او دغه ډول نظام د ټینګولو د طاره ک په لکونو کې کوي هم خاورې شي د اغودي لپاره دوی مخکې نجواز برابر کړي په ملیونونو انسانان هم چې خاورې شي دوی د منغه خدمت کوي دا افغانستان کې څو خلک هو جل شو دا دغه بدماشانو د ماخو بتندې خلکو او باشانو کو د خلکو نه دریام دوله حاکمیت په کې چې ګورمنګا هغه د بهندول هم په اسلام کې زای نه لري دريام دوله په کې چې د یو تر دیموکراطيک یا جمهوریت निजाम وای او جمهوریت کې هم تاسو لوئ چې په جمهوریت کې یا په دیموکراسي کې صلاحيت استعداد شریتوب تقوا الله نويره پوها علم دم مطرح نه ده پي کې البته ډیروالې مطرح ده چې هر څاډه ډیر وغه حاکم دي ساده مثال تاسو وایم که په دیموکراسي کې یو خواته نه نووي شيخو الحديسان او مفتیان او پیران وي بل خواته سل یا یو سل یو شرابيان وي ځانیان لوټيان غلغ دا یو سل او یو کسان یا سل کسان ترداو نه نووي شيخو الحديسان ورې زه که بیا غوډه انتخاب چانس زیات دی غوډه وښونه وړي دي دایي ګټلې اكسراتي دي اغويدي ديدا دي علم تقوى احاديث بوها دي الله نبيرا دا تشاني ات اهنيت مليك شمر دزي كميو كسبكي كم دي ديموكراتي وشو شعار شعب كدير ويورا دير دي راي اوغتني اغوي بحاكمان او شكل حكمه تورسي اغويش بدزان دي فار صدول نظام جوروي صدول قوانين جوروي صدول حكومه جوروي د دې د خپل حق خدای زکه څوک چې اوري حکومت ته ورسې ده د دې قانون جوړول دی هغه خپل کار دی خپل اخوخی ده مسلمانان د دغه دول حکومتونو سره دغه دول حکومت هم مو اسلامي فقاهه کې په اسلامي نظام ځای لري چې اصلي شرابيان د تر نه نه شيخ الهدسان دا د بهتره وی اخوا ته بل چلورنول نظام چ دی هغه تحت حمایه یا تپل یا تحت وسایه حکومتونه دي چې او بل حیواد را شي توماري هیوا حیواات بندې حمله وک کوي نظام کې ګډ وډ کې خل ووجې و وی شوي و تحدید ک قوانینې لغ اعلان کې او طرغه وروسته بیا یوڅو کسان د حکومت په او د ادارې او د نظام پایث باندې رامن ک په د میلتی ور نظام وور ته د بل نه فو اوول او وابطته د بل نه او د کو کاپی او بیا دبي د سااتلو او د دوی د سیاسی بقا او دوی د نظام د پخت دپاره په هوابان ورته سپ جوړ کې د مظای او د تیارو د سلایت او د مختلف تسم نور ووسایلو او پهذکه باې هم ورته همدغه سی اوسپر جوړ ک د بل چا ترسو لاندېغه نظ دغ در لو اوله نظامونه تااسې وګورئ دنه قرآن کې شته دي نه ته حدیث کې شته نه دي صحابه کرامو فوجون کې شته نه په اسلامي خلافت یا اسلامي حکومتونو شته شو د په دغه اوتني شکل اچرده نشته نو په نتیجه کې منګ ګورو چې آیا د منګ حاکمان د منګ خلکونه ټاکل شوی د منګ په اصول ټاکل شوی د منګ په جواب تو د منګ قران د منګ حدیث او د منګ فقه د منګ د علماو صالحینو د اګو د مشورو او د تفاهم په نتیجه کې کی ټاکل کیږي او کدي بل چا خلکونه د منګ تحملیږي خبال دا څنګه پهشتانه ټولنه د بل څلخوا نه په هملی کې دا په خپل حاکمان تاکی او په خپل عزل کوي لري کوي د بل څلخوا که په اسیا کې ګورو اسلامي هوادونه کې هم د وازیت دي سافريکا کې ګورو اسلامي هوادوله هم د وازیت دي هم د حالت د کاجمن اوري کې ګورو هم د حالت نه د سیاست حاکمیت د حاکم له تاکل او د د پروسیجر وکړن په دګر یا په میدان کې من غو تاسو اصلا موجود نه یو ما تره نه یو سوګم پښتنه قران تم رجونه کوي کتاب تم رجونه کوي حديث تم رجونه کوي فقہ تم رجونه کوي په لکونو غټور کتابونو چې موږ د فقہی د اسلامي نظریاتو ځېکل شوی هغه څه یو پانه را اړین نشته د دې کې څه شې دی څه لیکلې دی په دې کې من غو تاسو ماته خوره دا ماته من غواړی خوره لي په ځکه ماته من غواړی په فکرې د هر کې د فکرې جګړه یا د فکرې جګړه تر هغه ځلاندې راغلیو خپل مفاهیم خپل افکار خپل نظریات خپل اصول خپل ځوابت دا رانه هېر شوی دي یا رانه هېر کاي شوی دي او په هرڅ کې په دغه مجال کې په هرڅ کې مونږ د بل چا په نظام بند رواني او ضغ نزاع او ضغ دول فكر او د... او ضغ بان من دول قناعه بخي بسم الله سيدنا وزاره روانا لچليگ من صنگ شرق نپدي ما جالكم وتاسي بتفاتر ابل هذيك هم ما تخونني را ديو قانونته قوانين شكل جويدي پتاشي كزين خلق ده شي شي اوي قانون واي دي حقوق فاکولته دي قانون د بشر یا د انسانیت د مسالې او د یوې د مصلحتونو د شګونو د تأمينولو په خاطر باندې او لا اغوینه د شر او د ضرر د دفاع کولو په خاطر باندې قانون په دې خاطر جوړيږي چې دغه خلکو کته دغه انسانانو ته خیر ورورسيږي او د شرنه محفوظ شي او دغه انسان خیر او شر پیجنې څوک تشخيصولایي څوک شي حغه ذات یخه تشخیته ولا یشی صدا انسان پیدا کړي یی د جوړ کړي پد کی وینه چلا ولی سایه پکا د د پټو د هر څه خبر دی هغه ذات دغه بشر مصالح او خیګنی او مصالح دخ پېژنې او کدا انسان تخپلې پېژنې الا یعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله اغه باریک بین دی اغه لطیف دی اغه پپټو رازونو په هر څه باندې خبر دی هغه په انسان باندې خبر نه دی په باندې نه دی فو د دې لپاره تاسو یو مثال وایم چې د موضوع له سواده شي هر څه یو فابریکه یو یخچال جوړ دی د یخچال دی چلوولو نسې تاریخي باندې چلوولو او د zarar توان نه دی زرار تاوان ساتلو په خاطر یو کتلګور سره لیکی کنه کتاب چې په یوه کې لیکل کې چې علامه برق و دومره ورخښی کوي چې مشکلات کې پیدا شي دا به کوي دا ور سره کوي دا به نه کوي خلاصول او طریقې دا د بندول او اداده اندازه شته کنه دا ها یا مثلا یو یو فابریکا یو مخنا غي یو ټلویزیون جوړي یا یو کمپیوټر جوړي د غي لپاره معلومات دا ور سره لیکي کنه لیکي ها تاسو دا څنګه سره لیکي کنه د ولې لې کې ورته دوی په باندې خپو او دوی په دې باندې یيږي چې که دغه ډول ولول نو سم چلی او که بل ډول ولول چلې نه دا ورانه که یو چوک که یو چوک یو یخچال یا یو کمپیوټر یا یو ټلویزیون یا یو غټ ماشین اغه چلول غواړي خودي اغه کټلاګ د معلوماتونو استفاده وکړي ات نور ته ګوري او په خپل سرور ورکه لا جاده جوړوي نو تاسو وای شئ دایبه جوړ دی ورکی کوي وران دی یقینا دایبه ورانه وي زه که تاسو معلوم نه ده چې دا وس خلاصي څنګه تړل کیږي څنګه برخه څومره په کار دی تیل کوم ځای کې په کار دی غوري کوم ځای کې په کار دی اګه شي پرځي په کم ځای کې شتا نشتا لینونه کوم چې غزیدلی دا ټول شیان تاسو کتلای کیږي اغه ادناترین 50 کو یو 7 شم چې نه سات دغه په شابه نوتول شانو تل کې له تاریخ وې داسې برابر وي ورته به او کال وې داسې برابر وي د 10 ثانیه به داسې برابر ده ټول شانو ورکل کې دي ځکه هغه جوړ کړی هغه ور باندې سپي خو که اوس څوک یو ماشين دیوی کمپنۍ راوړي مثلا ماشين جوړ شوی ده په جاپان کې یو کمپیوټر ده هغه جوړ شوی دی په جاپان کې هغه تا واخه سپورته نه راوړو هغه کې یو مشکل پیدا درته او تو غواړئ چې دا اصلاح کړئ هم ساده در کراش یا بل مرګه دراش وي چېرې ما سره یو ډیر زبردست اطلاق ده او د مسکو نشاره وروراته او دا هم د کمپیوټر د فارز جوړ شوی دی په روسی ژبه باندې ده نو ته وایې چې یو ژبه بدلوي بلې کمپنی طنۍ بدلوي او بل دې د دي ډیزاین هم بدلوي شکل یې هم بدلوي او سایز هم بدلوي غټوالي ورکیوالي دا یې هم بدلوي نو دې هغه اطلاق پرونه چې په مسکو کې جوړ شوی ده او کوم به ترمیم یا اصلاح کي شي په جاپان کې یو بلې کمپنی جوړ کړې نه جوړي غندغه دا ولر ولله المثل الاعلى يلذي فار منه مثال نه بيانو دا انسان هم انده الله جوړ کړې دي الله دې په پټو راځنم پیږي په بدن ام پیږي په روح باندې ام پیږي په ضرورتونو ام پیږي په تقاضاونو ام پیږي په ضررونو ام پیږي په فائدو باندې ام الله یو قانون ورته دالېګلې انسانه طب د دو قانون پرنا کې چلیږ او د او نظام زمکه ووسیل <سؤال> ماحول دا به د دهه معلوماتو پرنا ک چل خدلته اوس د نظام او د قانون دقانون یا د قانون جوونې او د نظام د پارهه د مختلف قوون کاغ اقتصادي قوون دي کاغاس قوان دي د دوکلما یا د بل ملی اس قوان دي یا حکوقی قوان دي یا تعالیت قوان دي یا نور هر س دي. د دې په ورته او نه چې موږ تاسو ګورو چې موږ تاسو قزاشته تا اسلامي هوادونو کې قازيان شته په قانون دی بل چرچلای کوم مراجي چې قانون جوړي کغه ریاست جمهوري د فرماندو په شکل کې قانون جوړي یا پارلمان د مشاورتو په نتیجې قانون جوړي یا د عدلی وزارت او متخصصین الګا کې قوانین قوانين جوړي خلک یا دغه مراجي یا دغه جهتون په قانون جوړولو کې د الله د نظام د الله د کلام د رسول الله صلی الله علیه و سلم د احاديث د اسلام د علماو او د تشریحات او د دغه خاور د تقاضاو او ضرورتونو د خلکو د اجتماعي ژوند د خلکو د عادتونو د خلکو د نفسیات او د خلکو د روحيات او د معنوياتو د دې تخیل نه ساتل د فرانسې نه قانون فټوکابي کی ترجمه کیدلته عملی کې دی امریکایی روانه ته عملی دی رسینه روانه ته عملی سیونام روانه ته عملی سیټالیان روانه ته عملی قانون په مجال کې موږ او هغه هر ډول هغه چې قانون دي هغه تجارتی قانون دي هغه د حقوقو قانون دي هغه جنایی قانون دي د قتل او د نورو مسایلو په اړه کې مالی قانون دي چې دی په دې کې تاسو نه د نپک از منجا حدیثتا نپک از منجا دی علماء او ارا او تشریحات او فهم چ اسلام څنګه فهم اول دی ما هغه بکشتدا او نپک اسلامی مراجعه او رجوع کی بلکه چې قانون جوړي هغه تر ټول ترین خلق دی په او حدیث او اسلامی فقہ او اسلامی علوم باندې نو ما متصدی قانون او دی قانون جوړونی او دی نظام جوړونی په دغه کې په پردی اصول رواني فقطلو رواني کو پردې رواني ټول اسلامی نارې ته پردې باندې روان لوبنان په دې میدان هم موږ او تاسو ماته ده او دغه ټول قوانین چې دا موږ جوړو یا اوس راته نافذ دي په اساني هیوادونو کې دا چا په زورو وره مې کړې چې هله زړه دا څوک کنه وژناند کې موږ په خپل رضا کوي بي یقینا موږ په خپل رضا باندې کوي وزيرانو خپل دي د پرلمان خلګ خپل دي مشرانو خپل دي یعنی د دې هیوادو بچیاند دي د نش دي موږ د د دې خاوند د دې د دې ځای خلق د دې د منځ په جواباني غقیقې بدلته لويشي او, او بدلته پیدایشي دي. خو قوانين د بل چا د مثاله او د تامین د جوړوي او د بل چا د روحي سره مطابق جوړوي. داول ځکه چې هغه په فکری د اگر کې مات اخوړلایږي. فکر یې ور مخینه بدل شوې ده. د فکری جګړې آثار او نتائج په دې مجالونو کې <تصفيق> ترغه ده بل بیا د امنيت او د دفاع د ګرځي داخلی او او دفاعي بهراني دښمنه په امنيت کې شمه تاسې ګورو د پولیس دیو بل امنيتي کارکون کې د اغه وظیفه داده چې مظلومان د ظالمانو له شر نه و د خلق مال او نفس ابرو د متجاوزین له تجاوزنه و ساتي د خلق ويني د تویدونه و ساتي او بدکار غله خو ته طریق اختلاف کوم کی رشوت خواره لوچکان قاتلان داونی سی وې تړي زندانونو کې واچي وې اصلاحي کې تهديدي کې دا دي, دي اساسي وظیفه ته هرې واد کې هم سمانا باید موږم بعد هم دغه ولسو خو دې برعکس موږ او تاسو ګورو چې موږ او تاسو زندانونو له چا نه لغلول لوچکان نه ډکې کل مجاهدین و ډکې کل قاریان و ډکې کل علماو و که الغاذیان وکړي کله هغه چې ډکتي خپل سر په لاس کې او د خدای د دي دین د دي ساتنې په خاطر له هوا د خپل واقعي په خاطر د مظلومانو د دفاع په خاطر باندې د خپل ناځولو بچانو ته رښوي د آغو خلقونو دکني یعنی هغه قوا هغه وسایل هغه نظام چې د فساد د مخنیوي په اړه اصولن ایجاد شوی ده هغه د فساد په کې استعمالږي هغه زندانون چې بعد له غلونه لوتکانونه لبدکارونه لاغوونه ډکل اغله سالهن نه په ضای د دی چې د ار اډی ترلی ک شراب خانې ترلی کې مداره سر په ای د د بتکارو خلکو اړی او ظالې سدي د دلی تر مراقبت لاند مساجد تر مراحبت لاند دی په ضای د دی د رشوت دی دی دی او د اختلاس او د بتکارې او د جسم فروشي او د انسانی قاچاق د دی, دی لارې تر ل کېد مسجد د لاسکر د استعمال نه بندي په مساجيده کې به غوښتي چې د نړۍ د فوټبال وخت اغه نکوه او دفاع اغه په هیان چې د دې ملت په پیسو باندې روزل کیږي پیسې اخلي دغه د لپاره وسایل جوړيږي توپ تانګ درېشي تنخا خوراک دا د دې ملت په پیسو ته جوړيږي دغه په وزن د مسلمانانو بیا د چا په لیکې کې ولارد دي او د چا د مصالحونه ښکاره دي <على> ایا ضغط فوزنا د کوم بهرنی هیواد د متجاوزینو په خلاف د نیمه استعمالي دي رسنه هیوادونو فوزونه ک د خپل ملت د تکاول دپاره خپل ملتونو د تکاول دپاره استعمالي نمده شي د کندا نمده شي فوز عبارت ده د مجاهدینو د يعزله کرننا فوز, فوز باید مجاهد وي فوز دل د تعجب زايده شه د سعودي د مجاهد ترمن جګړه لوانده هغه مجاهد دښمن بولی او مجاهد راپاسي کې خپل دښمن بولی وی ځکه د منږه فوزونه د بل چا دپاره جوړ شوي د بل چا ممسال تا وي د بل چا خیر غلو د پر دپاره سررحدونه خلاص د خپلو دپارهلارم تر دی د متاج دلار دی د مدارتولارې تلی د اسلام د دې لالاره ده د ذک او د جوعا لاه تلی د اصلاح لاه تلی ه ددي خلکو لاسهه او چ ګورې ور تن خبره با هم د تاپه جبانې کوي د کورو کلي به هم د تاوي پلار به عالیمللا ش خل عادی ملک خان دا به هم خو و هيو تکاوې و زپی به هم د خپل خلق دی پردې سره به داسي ګرځي لکه چرګي او خپل ته به داسي کېږي لکه کولنګیان بلچوږي چې حد ډول استعمالی ای هيو خو خپل خلق د لګ دفاع د لګ متر د لګ میدان دي غیرت تخوازه او غښتنه ورنکوي تاغو بانی څوڅو نو منه یې خدلې کی او هله کیږي تکول کی نو دی امنيت او د دفاع په دې ډول ډوډګرونه کې منګه کامیابی کوم ماته خورې دي ماته مخالې کوم نه ده خورې ماته مخالې کوم نه ده خورې ماته مخالې کنه په کار دغه صدغه خلک چې امنیت وظیفه ده دې منځ د مساجدو د مدارسو د شریعت د اسلام د اخلاقي اصولو د مليان عناثو د پاسواری کولای او د هر وارداتي فساد مخه نیولای او هر د فساد چې دلته را پیدا کیږي دغه په مخنمې د خلقو سلام کاری کولای او د خلقو لارښونې کولای خدا عاملا د اصلاح او مقابله کې د فساد او لاتړ کې ولار دي منګمات خور دي د پدې مجال کې هم فلکن فوزنه دي مونږ د بلچا د فار استعمالي دي تیارين دي بلچا د فار استعمالي دي څنګه مونږ د بلچا د فار استعمالي کشته سمندري قواوی دام د بلچا د فار استعمالي دي بودی جام د بلچا د فار استعمالي دي او روزل کېږي هم د خلک د بلچا په قوانینو او د بلچا په عقیده باندې قد رسکی یوه مرته بلچا عاقیده او تشرسکی یوه مرته بلچا غټی چې د دغو غټونو باندې دفاع کوي د دغو غټو په لار کې ځان قربانه وي خو بچیان دې منګه ورونه دې دې منګه یو منګه پخپله په دې مجال کې هم منګه وتا سي ماته خوړه دې آیا چا مجبوره کړی یو نه نو پخپله د غډول حالت راه من سفر ولي دغه چې دې منګه فکر کې اوره بدلون راغلی دا دښمنانو فکر را بدل کړي دا هاو به دې راتللې چې دا د کوي د کوي تردی و اخوه لتعلیم د ذکرې کآغاه انتدعیز ذکردا کآغاه متوسطه ده کآغاه عالی ده کآغاه پوهنتون ده کآغاه د ماستر او د دکتوراته او کتردی پورت ده او د تعلیم د اهداف او د مقاصد یو شاته لسکاله کاله ذکر ورکې هدف څه دنه څه دنه څه جوړوي څوک ته جوړوي ده ځکه د تعلیم مقصد نه وسيله ده فبغه وسيله باندې کوم ځای ته ورسهوي بغضوا الاهداف او مقاصد نصاب او فنصاب كي مزامين ومفردات فنصاب كي عقيده واخلاقيات فنصاب كي وصول او ضوابط فنصاب كي دي الشر او دي الخير تشخيص او دي التربيه دي كرنلار او دي اساليب او دي طريقو فمجال كي منغوتاسي بهاهم محروميو زمنغا تعلم روان دي فدي بلچا وصولو بان او كي رسلنا منين زباتاسي ولن مثال بدرثوايما چکه په هر اسلامي هيواد کې چې چو څومره تعلیم پر مخ دي امغه مر د اسلام نه لري کیږي او ځمږ په خپل ټوله نه کی, کی. چې هر چا ډیر تعلیم کړي اغه اسلامه ډیر لري شوی دي چې هر چا لږ تعلیم کړي اغه اسلامه لږ لري شوی چې چا ډیر تعلیم کړي اغه اسلامه ډیر لري شوی ځکه دی. دغه تعلیم مسیر خط سیر داته برابر کړي چې څونه په مخ کې زی she اوونه بل مدين لري کېږي اغونه بل مک لره کېږي دا ذا ور ته داس جوه کي د چ تا د دی لري کي تعالم اشت خ بل چادي مقاصد و بل چادي ژبي دی بل چا دی اهداق و د بل چادي دی دی بل چاري کينو دا من تللقين را کولي کېږي خپل هر را ته بد ماري في کېږي جهاتهفي تورزم و کېږي ثالت او خپل اصل خپل آر ته رجو کول د تطاتوالې دا ماري سيکي د بلچا تقليد را ته مدر نه زم دا ماري سيکي تعليمي مقاصد هم دای دا چې مامورين جوړ شي بس مامور جوړ شي د دولت دا نصاب برابر کړي دا چې کله 12 کله 14 کله 14 کله 13 کله پیوي نو اخر نه شي دای دا چې هغه د دولت مامور جوړ شي <تصفح> افغانستان کته ګوري تر هر څه زیاته د مامور څه دیرو مامور سم اغه مدير ما سب څه ده بیر کم خلک داسي دي چه حد تعلیم په نتیجه کې د ژوند مقاصد د اسلام اهداف د هواد خېګنه د خلکو تقاضاوي دا احساس کې د غوډې دی لپاره کار وکړي نظام جوړ کړی دا څه ده تعلیم یي داسي ښه مقاصد او اهداف او مزامین داسي دي چې د اسلام له تعالی څخه وی او پر دې تری تاور ندي کوي چې تربیه او اسلوب او طریقه داسي جوړ کړی دا, دا چې الت بك اباد کو ایجوکیشن یا مختلف تعلیم جنو او دی الکان ترمنس یا دی کلاس سمپلی ګډوی یا دی مکتب او په هانتون سره مشتراک وی یا دی لار سره مشتراک وی یا دی امتحان سره سره مشتراک وی یا دی استاد او د شاګرد دا سره مشتراک استادان د نارینه وو جنو دي شاګردان وی یا برعکس دا یو فطری طریقه ده الله تعالی په انسان که دغه کشش د نارینه او د feminino ترمنځ کې دا اندي عالم سلام هم نو هم خزي کولې خزه تیزر کېده هغه ملایکي دي خزه تیزر نيكي هر چا ده خو اسلام دینر او د څه ترمنز رابطه دا د منفی و د مثبت لاند ترمنز رابطه ته حیثیت لري دا چې کله سر یو ځای کیږي دا دولینونه کاله رېګولټر وي نو گروپ براناکيږي یخلال به یو خول کوي کمپیوټر برونیږي په کې بخشیان راضي هغه بښ با په اندازه باندي او د رېګولټر په نتیجه کې دا ورته نو اغه نه به یو ښه جوړي او که د ریګولیټر به کینون البته فورا ني ومنتجاره د څه شي د اسلام اصول دي د سترو په دي ی عورت او ستر ساتل دي کداش ام فکرو مبي دغه کشه څه نسل پیدا کیږي ودونه به کیږي زوانان ديږي پته نن نه آبادیږي پهغه به په ابرو په پا عزت به سر لوړی ګرځي کني ټول دغه ريګوليټر پکې نه بس په هر کور به انفجار وي په هر کور کې به ودل وي وی، په هر کور کې به اور په هر کور به لمبي وي د هر ځوان سترګې به ټي وي ځکه خوربه دی سر چا سره تخته دی د هر طلار حمله به ټي وي سری او به کی وي لوربه دی چا سره یا ناشره کړی هر طلار په خپل ځو باندې شرمېږي ځکه د یو چا لوربه تخته ولي نو کچیرته دغه اصول او ضوابط دغه جنسی ژوند کې مرعات کړئ چې شاه او باسترین تولانه جوریگی خود دي <تصفح> ده تالیم پا ماحول کی دویی طریقه و نصاب و او اغلارة او اغلارة او او او او او او او او او او او او خپل او بدن بدنی قوت کی تیوریگی قویگی او توم مقابل لوری ته کشش او ميلان زیادیگی فا امو غمر دوی ته د ده, ده فساد ماحول نور هم فراحه کیگی و برابریگی و وسایل ورته وړاندې کیږي او ترې سی اوته او نهساب د حرام او د حلال د قید نه د لری کوي په نهساب کې د حرام او د حلال خبره نه راځي د روا او د خبره نه راځي بلکې کله په اغلوخه د حرام او د حلال او د روا د ناروا خبره کوي هغه ته او مختلف نور نومونه ورتي عادي کله په سنث سره یوزای نوی نوبیا بیا دلوب په میدان کې سره یوزای کله الته یوزای نه په یوبل تالار سره یوزای که البته ځانې پاسپورت څنګه وي که البته ځانې پهseminar څنګه وي نو دا دی غو او طريقه دا جوړ کړئ چې ځوانان غځي دي چې دی بشريته او دي اسلام هغه عليا مقاصد ته توجه کوي هغه موږ پهشن ځنخ کاراکولو انځونو ته د لارو نیولو شاسره د یارانو جوړولو او د خپل مال مصرفولو په بیلاري تو باندې د درس نزان مشغول اول په نور شيانو باندې چټینګ او په دی شيانو باندې نزان مشغولول په دی باندې اغه مشغول أغ شي دای جوړکړی قصد هم داشی دی چې د ځوانانو په دغه لار لار شي په دبل لار باندې د نزي زمنګ معلمین ما باور وکړ ما دا معلم لیدل دی شل 12 بلکې شل کال یې تدریس دی شل کال یې تدریس کړی خو خدای خبر شته څو کالونه بعد د درس وې لایې په قران باندې نه یعنی د تلویح قال ده الهم سر ترقيده الذكر سر ترقيده فقران باندې نكتبه قران تلاوت کولای نه شو اسنا به داکترانده چې قران نشي تلاوت کولای تر پی ایچ ڈی تلاوت کولای ولی کدا په کلی کوي نو ما یې کمه د قران او طالب ما حاول ته ما حاول نور شیاو مصرف ته تللی نه مننه مقاصد او اهداف او مضامین کې دیبل چا دي معلم امشتا تربیه کاری راته بل چا ده نصاب امشتا مفردات پکې دیبل چا دي یي تدریس جبم شتا خو دیبل چا جبدې موږ په خپل جبه نه ده یا په فرنسوي ده یا په ده یا په روسیي ده بیرس纳米ه ودونه داسې دي چې االته کې تدریس جب روسي ده بیرس纳米ه ودونه داسې تدریس جبد ده قال زه هر کده تدریس به فرنسوی ده په مراکش کې تدریس به فرنسوی ده بیر ه‌وادو نه ده چې په کې تدریس به یا فرنسوی یا انګریزي یا ایتالیایی ده یا یا يا... روسی ده تدریس جبې کی پر دی تر د میدیا یا د اعلام یا د مطبوعاتو د دې په میدان کې چې ګورو منګو تاسو تلویزیون لرو په اسلامین نړۍ کې تلویزیون لرو خبروی راته دی بل څه اخلاق خبروی راته دی بل څه ځواند منعکس کوي راته د بلچا ژوند منغو تاسو رادیو غوونه لرو خو را راته د کی فساد د بلچا خبره د بلچا تاریخي د بلچا تاریخ منغو تاسو اخبارونه لرو په هر اخبار کې یو څه شو بزنس لپاره ده د سینما د فلمونو د اداکارانو او اداکارانو په دې بلاو تصویرونه د دوی د ژوند کیسې د دوی ودونه د دې عشق معاشقې د دې د ډانس او د ګډه کیفیتونه بد ده فکر ته اخبارونه کې ورانده کیږي اخبارونا لروح پردی مغامین پردی مفاهیم پردی اخلاق پردی رویښونه د پک تلخین کیږي د دوی عمر په طاره منګه نورمتبواد لکر اسائل مجلې ناولونه د شان لروح هغه کی ګورو هم قصې پکې د بلچا ترجمه کیږي یا د بلچا قصې یا داسې تخیلات قصې چې د ځوان مغډیر لري او ځوانان یو ډول ماجرای یو یو ډول وحشت ځوانته یو ډول بدماشه ته کوي تشويق کوي غلطه لاريني قتل، لارينيو ولته اختطفته اختطاف، شي انا قصيده بس شو قسيو غوري ده ناولونو قصي شو غوري يا وبكدي قتل قصيوي يا وبكدي جاسوسي قصيوي يا اختطاف اختطاس قصيوي يا وبكدي مال دبطولو قصيوي يا بدي عشق مع شقيق قصيوي بدي دغ شي او, أو ان دا رقم د برقي میډیا کاغه انټرنټ کاغه انته چې دا کیناستورت کوي غواړی کینه غواړی په راځي او به د تا د ارادینه په لغشتهارات اعلانونه دا برڅه ته مختخبله راځي تاسو نن دا واک نه شورتوي د ماتم را ولا یو کارواله دوی ته بلشي راشي مختوب دی ودی ک satellite دا نور سیډیانی دي ک ک دي ک څوره برقي د میډیا دا مواد ودان کوي خطاسره توه شه د من دي دين او دي امه موادي دي من دي ټولنه موادي کدا پردي وارداتي شياند دي پردي وارداتي شياند دي ها او سره توه صدغه دول کارونه شتوک کین دا د من خپل خلک دي ک پردي دي خپل خلک دي ولی کوي فکر کی فکر کی د په مجال کې ماته خورلیدا تفکیر او دي استراتیجیي ری تعلق په مجال کې ماته خورلید پردي ور خپل خلک خپل ورته پردي ښکاره دا کار چا کړې په دې بار کې ان شاء الله ورستوي تاسو تفاصیل واه د ټولنیز ژوند په بار کې اجتماعي ژوند په بار کې کاغذ منګه عادتونه دي منګه لباس ده کاغذ منګه رواجو نه دي کاغذ غم ده کاغذ خادي ده کاغذ د مې او نور مختلف د اجتماعي مناسبات دي په هغه کې منګه طول هر څه د بلچا په طریقه باندې روان واده ته و د بلچا په طریقه باندې انګريزان په طریقه باندې د ناوی کمیس د از په تریخه جوړيږي طول اومره ک پکول کې زر دی واده پر ته را شلی او بیا به غوستې یا خل قولی سر وي پلار بهلا کوي یا به باغانی کوي دی واده پرشي غوستتی بس په ورې خامخوا درري غون چې خار کې صورور د زندگی کي د واده د پاره اغس مراسمه په ض دی شي اوسو نکان خلاص مشرران دی کلي خلک ممسکیان ببي چرگان چې للو ري راټول کې په واده پرورې ګ د ور مراې لاشي په داشيلو هوټل کې چې هلته اهمسکیانو غریبان خلکو عاک نهدي د غوتل خلله اتف چ او بیا په داې خلکو باې هلته وخوري چې هغوی ثر ډړي ضرورت نه لین. اوه او سر دي خ وړې خیاه په لاکنو لاکنو پسي مصرف شي ورباندي پرواجون هم په غمې پردي په خااض ک پردي په خخي کې پردي پدې هر څه کې مونږه پر دې عادت نه دي په لباس کې پر دې په جامه په موډ او په ګندلو په ډیزاینینګ په دې کې هر څه پر دې دي پخپله شرمېږي جشنونه او ملی ورځي چې ګوري دا هم پر دې ورځیل مانځو نوروز یو پر دې ده. دی د مسلمانانو نوروز نه ده د مجوسیانو نوروز ده کرسمس یو پر دې ده د مجوسیانو ورځ ده ولنټاین دی دا یو پر دې ده د مونږ نه ده د کارګر ورځ لیکمنستان ورځ دې مونږ نه نه لیبر دې دې تا ورته ورځ معلم یا دې معلم ورځ دا پردی ورځ ده هغه په ټول کال کې یو ورځ معلم ته د انسان په نظر ګوري مونږ په اسلام کې بعد هر ورځ معلم ته د پلار په نظر وګورو او معلم ته د مور په نظر وګورو هغه په ټول کال ته د حیوان په نظر یا د ماشين په نظر ګوري ګوري ګوري دې په کال کې یو ورځ چې د ورځې معلم ده دا پردی ورځ ده روزې مادر دا پر ورځ د دا د ممانان خپله او نه ده اسلام خو جنت د مور د پخو لانداندې ټااکلی ده جننت د مور د پخو دی ده هر او باید بعد مور ته سره احترا مکي هر او باید بعد روزې مادر وي هغوی تونول ورځ بس پلار دي و و و و و و پلار مور پلار ته د یو مامور او او فا د شده ته باید سره وو تیاار ک خلکې ورکې پهقالې ی او ور داې را شيه ی خپل پرلارو مور ته وګوري چېرته په بډاګانو اغه او ویليګانو یالت سره چولې یوه شي اغه ووبون دا غوړی منته تلخ نشوي دی پر دې راترا غلی دی جشنونه پر دې دی اخترونه پر دی مناسباتم پر دې دی رخصتېم پر دې دی دا ټول پر دې دی دا دې منو تاسوخه خپل ورځي تاسو چې کوم ورځې وردلې دي چې یو ځای کې پیوغام کلي کې چې ته مدرسه او مسجد کې وشوي په یوه عام کې لیکي اې وکوم خلک راته نشو ویل چې یاره دا ولسمه ورځ ده د بدر د غزاو ورځ ده د مسلمانانو په بدر کې کامیابی حاصل کړ او کفر نور مګور د شو بیا ترنه نه ځایل مخته زو روان دي راځي چې د خپل افتخارات باندې و بیاړو د صحابه او ژوند او تاریخ ته د ګټنه وکړو دا هیڅ نه دي کړی د موږ خپل ورځي دي درانه هیڅ دي د فلسطین د فتح ورځ ده افغانستان د اساناند را تا وره باید منګل ما دا له منګه هیره ده د کامیابهو د دخمنتته د ماماتې وررکول وررضې دا له منږ نه هیرې دي پر ورې خ په جو رش باندې ما جشنونه نور مناسبتونه په دی ټول کې منګو تااسسی ګورو چې منږ تااسې اسانې وجود د نه پرو هرچم پردی شو دي او ول کو یاڅنګه کوو چا مجبور کو ی چان مجبوره کړي پ خپلله کوو ولې پ خپله کوو دکه ته خ کاري را ت کاري لکه منږ په مغضو کې من په تصیل کې په نظریا کې دکمنو تغ او تبدیل را وستله د د لا دا وسائل بیا وروسته وعبور دو نور درسونهې د کو وسو پهلارري او فکومو طرقو او په کومو چاروبان دغه تبد دوی د من پهذهن ک را او یو بل <تصال> مهمه موضوع تر هغه زما هغه چې کافران یا صلیبيان یا غربیان ولی دی عسکري ډګر نه فکری ډګر ته ترجیح ورکړي امریکایان چې افغانستان تراغلی دي پر څومیاشت مخدو پوري یو واجد دی امریکا یو شريه موسسه دی یو اس موسیسی دي موسسه دی درې او یاي ماډيو هم افتتاخ شو هر ولسوالۍ ته راډيو او پرلې موسیسی یې چلې څومره تلویزیونونه یې جاځي سمرا مجلی و اخبارونا، سمرا نور تحقیقی مراکز، سمرا بیرونی کانالونا، دا متوجه شود، سمرا فرهنگیان، لیکوالان، شاعران، ادیبان، دار اغلی، ولی دی بی بی سی نم ساعته پراونا یا یو ساعته پراونا تلیر ساعته شود، ولی دی ازادهی پنامه بانده، دی غلامی راڈیو ده، یو بل راڈیو من اغلی دول ساعته پراونا کهید، ولدی امریکا راډیو کې نیمتابي پورت کیو وخت راولم نو نیمتابل وخت نیمتابل وخت هغه سلیری ساته شو ولدی دی فوزي دګر نه فکرې دګر ته ډېر ترجی ورکوي په دې باندې ډېر مساریف کوي خپل ته ډېر تنخواه ورکوي ډېر روزي تاسو هر زوان چې یوازې خبرې روغې کولې شيغان په 300 ډالر باندې د نتاق په حالت کې چې یوازې خبرې روغې کولې شنو دې چینېز ده اي وایي کمپیوټر باندې یو سپرهګرام نه ویلي ولې داخلي زته تا د دې ودوحاتو اعجله زر ورواین چې مانځه وحکې دي اغه دا فکری جګړه ته دی ولی ترجیح ورکوي تاسې یو خاطه فکری جګړه لیکمه او یو خاطه د جربي جګړه اغیار او دایز د لیکمه نو دغه مقارنې په نتیجه کې تاسو بیا په وضاحت باندې معلومیږي چې دوی په کوم یو باندې ولی ډېر ولی ډېر ترکيز کوي عسکري جګړه او دغه ولیکو فکري جګړه اوله خبره دا ده ف عسكري جګړه کې چې ټولو خلکو ته معلومي کل چې هوا ته بل هوا باندې حمله وکړي جاهل ام پی پیږي عالم ام پی پیږي بسوادن خزم پی نرم پی پیږي وندم پی پیږي بنا هم پی پیږي د قنن پی باندې پیږي چې راځي دوه خمر راغله دوه او فلاني ولایتي ونه وی فلاني ځایونه فلاني ځبن بمباري وکوله ټول خلک پی باندې نو وخت چې ټول پی پیږي ټول یو ډول د مخاومت فهڅه کوي کم <ترجم> تر کومه ځان ساتنه په حالت کې خو فکري جګړه کې د بیا دومره پټه ده د پټه ده ډیر کم یلګ خلک ور باندې پوهيږي ډیر کم <ترجم> خلک کله چې په هر یو مليون کې یو انسان ور باندې پوهي شي شاید د جګړې سره مخ دی هوا د جګړې سره مخ دی انانته تاریخ فرنګي ثقافتي ديني اخلاقی تعلیم وتربیه کده چې په هر یو مਿਲون کې یا په هر نیم مਿਲون کې یو انسانو باندې پوه شي تاسو باور وکئ چې مالیدل ملان په نه پی انجنران په نه پی ډاکټرانو په نه پی بزرګان په باندې نه پی شيخان په نه پی میاګان په پی سیدان په نه پی بده زمان لارې لا شي کافر دوی په باندې کافر شوی په مسیحا کافر شوی دوی په باندې پومنه یې به ولمسې دا سره شین د خبرم نه وي د مسيج چې د پکه مارکی کار شوه کوي په کوم خارجي مسته کې د انګريزانو سره دغه باندې په هم نه وي داغه عسكري جګړه چې د ټول خلکو ته معلومهږي او داغه جګړه ډیره کم خلکو ته معلومه نه وي ډیره پټه جګړه ده او وخت چې له دیخوانه جګړه کوي دا دخمن له او په مقابل که ډیر کم خلک ورته ولاړ یا چیرې یاني مشهور ما ورګه لکه اقبال غوندي یا <مانا> چې تک <مانا> مننه لیکوال مکووال دا غوښنم زه راکړه ته بدنام شو یده یوار شاور د کاثر ولای یوار زنديق ورته ویلې یوار مرتدر ته ویلې یوار بس ګناه دا د غرب تشخیص کوله او د غرب خطرونه خلکو ته ورند کړی دي نو هغه به بدنامه کړئ نو ډیر کم خلک شوبای نه تهي پاس کری یا په فوضي جګړه هر چوک پيږي او په دې جګړه باندې ډیر کم خلک وخت چې کم خلک په تیپیږي نو دا جګړه <متحدث> ده ځکه دې دفاع فار ډیر کم خلګ را پورته کوي عسكري جګړه د پوز په خلاف وي او پوز لغفل ځان تخه د دفاع وسایل لري عسكري جګړه اکثر د پوزو مترمن کیږي یو فوز ځراخه په بل پوزونه حمله کوي نو کاغه حمله کوي د دفاع کوي کاغه تیار را دیو ته مزایلونه کاغه تیار دیو را هر ک هغه ورته څنګه یو دوی دی ورته مینو نخخ کړی وی ا ک هغه یو ډول جاسوسي کوي د مقابل کې نور جاسوسی الته تیار کړی وی یعنی دل ته جګړه دی او قوت د بل عسکري قوت په خلاف باندې ده دغه دوه سره یا موساوی وسایل لري جګړي یا یو تر بل کم لري یا کم تر کم هغه ابتدایي ابتدایي وسایل خل لري خو په فکر کې ځکه جګړه د ملت په خلاف کیږي او د ملت د دفاع وسایل نه لري دکه دلته رادیو تلویزیون اخبار انترنت دا هر ته ملت ته متوج ده. کوونډ ته متوجید ده ی ین ته متوجید ژوان ته متوجید ده پغل ته متوجید ده د ته متوجید ده. کله دې خام چې ري رزا کوي د سین په غاره بنښتله کړنه کوي ا م غلطم رادیو ورسيږي رادیو په جپ کې د قرار دې په امغه ځا د رادیو تر کنټرول لاندې ک دوه نم زره دیواله تر ځانه تاو کې بین د کوټه په زړه کې تلویزیون اخته لوري پیغله ورته ناسو دی لوټ پلان د غره انګريز ته ګوري که دې هر دوه نصيحتونه ته ویږی کې زته کمپیوټر تلویزیون په کور کې د نه نه اخته پر دې په ځان هر چا خلاص کو هر څه کې ولیدل دې دغه جګړه مستهدف کسان عام خلک دي اغه نه د دفاع په طریقه باندې پیږي نه وسائل ور سره شته نه توانایي ور سره نه دون صبر وکشته او نو دوم امکان نيات ور سره شته د دې دفاع کوي یو خو منظم فوزی خلک بل خوته به دفاع خالصلا غریب در بدره پوند چاودي سر لوتي ګریوانسکي دلي پر ضغس <مشف> يخلق دي نجب مقابلك مقابل لوري دوم رقم 22 تويا شدي دغدول جغري دي دغدول دخمن مقابله بغا وكوليش نيشان دريام اسكاري جغرا زما او ممكن دي فكري جغرا او عقل نسي تخلاصولي ورنا عصانه او دخمان راشیه ولاتونی سیه وطنونی سی انگریزان رغله غنیستانونی و بیرته لاړوتید روسان رغله غنیستانونی و بیرته لاړوتید امریکان رغله غنیستانونی و په تختید انداسي انگریزان بل خطر الله فرانسویان و پرتګالیان لاړو هر چير تر اسلامي هوادونه وني ول يو وخت ته شو اسلامي هوادونه تر استعمار لاندو و بیرته بیا شو زکه د زمکه او د زمکه کبیرته آزادول دا ډیر اسانه کار دي موږ ته هوادڅوسلنی ول شو بیرته کلم سوزلنی ولشوی بیازاد شوی ولایتونه ام سوزلنی ولشوی بیازاد شوی خو فکری جګړه دی او ملت فرهنګ نسی او دیو ملت عقل نسی عقل نه بده شي ورو تخ من خدا خپل عقلونه دربدره کړیو من خو دا خپل نظریاتو دربددر کړی من خو دا خپل فرهنګیان دربددر کړی من خو دا خپل فلسوفان دربددر کړی من خو دوی غلامایت سوخ کړی ځکه عقل خود د دینه په مغز کې په روح روان کې ده نه به کوم اخلاص دا به څه نه اخلاص خو بسلګونو کلونې تیریږي او موږ تر د آثار او نظام نشو اخلاصول بس لتاریخ یو رزم بد ده ځکه معزا دکری انګریزان لړ قانوني تروسه پاتې انګریزان لړ تدریس تروسه پاتې انګریزان لړ جبه تروسه پاتې قالر تثيرات تروسفو كمونزم تروسفو دي باتده زكا جاءت عقل كراغلي التروسو ده انسان جندره ده عقل في كده وبس ده اخل ظهر جن شواده تراخيره ولا ما قدرش الله ارتهداك وكيتوبو بس او دم بير كم خلقو تكي مخكي روسانو تغلامي كوسروسان لاري روسي امريكاني تكي انا كمنسان عقل يفات شو زكا اخوهم ازاده كرا وعقلهم سين ازاد یا خل آزادید دې دا مشکله دي دې دې په اړه به موږ مواردایل پکاردې موږ ور قناه وکول پکاردې دغه مغشوی پکاره دغه نصيحات دغه ذکر دغه فکری او روحي تنات ورکول پکارد انشالله ته بیلاری صلاح او د اصلاح طریقه دغه خلورم خلورم فرق په فکری جګړې او د عسكري جګړې ترمنځ ده چې عسكري جګړه څنګهونه ټوپونه تاميرات او نور وسایل تبع کوي اسکریجګا وسایل ټنګونه ټوپونه تیاری پلوونه کده شي دا شان تباکي او کده شي دا ترغیب یا سبال له څو پر کی پرمخملي تخنیکونه جوړ کی پر نوی هندسه باندې جوړ کی او په وسائل وسایلو باندې جوړ کی خو والی پسند دا د دا داشو نزد کړه بیا په خښ تکړه خو په خړه کوټو کې شو دا او څنور باندې و هو سپینوي او په لاټن ته وېد او لاټنه کمړسو نو بیا هم بختې دا ک ترغیب مست کې شي جوړ کی دکمان چه تشه تباکوی تر اگه دی بل خش جوره دل ممکن دي فاز کری خو په خوب پر فکری جاگره بیا په فکری جاگره که اگه عقیده فکر او عظم ده تباک پر فکری جاگره که یو چه بدل اکی تباکی که فکر ور بدل یای عظم او اراده مطانت قوت حوصله ده ورماته که بیچه هر نه چارجوه بیچه چارج ناخ کدغه د بیټرۍ شنه چارجوی <سؤال> چې شپږ ساعت هم کېدی چارجر تا، بس و چې بیرته دې موبایل ته ورواچو ولا، یو پینځه د خیر سره بیا چوم چوم ختلای، زکه عقیده او عزم یې غور ما تکرای دا. بیرملتونہ دا سې و چې تر خبر نه شوی چې دې آزاد شین دي، او ولا که آزادي. کله د انګريز د وینا و، څه د لاته؟ مې کی سې بدلته نجورې، دې و تم کې څنګه بل <سؤال> چرته وکړه، دلته چې نجورې. اغه ورمات مات کړه دا سلاي ور مات کړه عقيده ور خراب کړه دا فکر ور خراب کړه اغه په دې قاننه کړل چې زمور څه نشم کوله دا نور کول. خونڅه شو مخند شو مزه شهر ته تنگوي غوونه ورته چې وښه بيدار څه حالت بدل شي غوې نه دا را کیدل تاسو جنگ یا فکری جنگ عقيده ور خرابوي تبا کوي فکر تبا کوي او عزم ور ماتي دې و بیا آسان کار نه دا په بیا نه جوړي او دا وسایل د آسان بیا جوړي او ترغیق هم جوړي بینځنګ فرق کیدادی د دې دوړو جګړو ترمن چې دغه عسکري جګړه چې ده د دې تخریب دی عسکري جګړه او رانه غیر آبادی عسکري جګړه چې وشه تعمیروان کې ټول وني ستنوان کې ټول هوا نو لسکاله به واخله بینځه کاله به شل کاله به واخله په زمانی لحاظ د وخت په لحاظ زر زړ جوړېږي خو فکری جګړه ته هغه چې کله یو ولر سران کی عقیده او غن وران کی هغه په سلګونو کلونه هغه باندې بیا هم دغه جوړیدل ډیر وخت واړی ډیر هوادون تاسو ګوري چې ډیر وخت آزاد شیدل په تر څو دوی بیرته بیا خپل ځم ته فکرلی هسبانه نه دی جوړ کړی ازما کې جوړ کړ وطن جوړ کړه فابریکه جوړه لې سرکونه بلونه دغه خاتون دای جوړ کړو خو په فکر یې هسبانه به جوړیدو هم نه ځکه دغه پردی نظریات دمر اوربانه مسلط دي دمر اوربانه مسلط دي ده بزانان خلاص کې د لفرهګ ان خلاص کې ل ژبه ب خلاص کله قانونونه بزان خلاصې لااقې بازان خلاص کله نظراتو بزان خلاص کې ل اقتصاده بزان خلاص ک ل تجاره بازان خلاص ک ل کوم شي د دوته دستورونه بزان خلاصې دونه ډی دی نه پاسانو شي خلاصې دی مچی ور یو میلات او ایمان ایماندچ هر چي ریوي د پتا پسي او شپغم فرق كتابي چې د ضغض دول د عسكري جنګ مقابله د ډير وسایل نغوالي زورور څنګه باندې روان وو بد ځني مې کړو الوي بس که نه لست نه تنه څنګه ځني مې بس او خو فكري جگري د پاره د سګري جګړې لپاره چې ټلویزیون ونه لري، تر لري، تا خبرو لري، ته لري، ته زارت ونه لري، ته په زرګونو په معلمین ونه لري، ته په ملیونونو نسخه کتاب ونه لري، د چا د او ومن فرق دادی چې د عسکري جګړې قربانيان ډېر محترم خلک دي. سوګ غازیان بولی، سوګ شهیدان بولی، سوګ ملی اتلان بولی. گمنام اصباحیان بولی پا هر صورت که مسلمان که مسلمان اکیوی شهیدان بولی و محترام بولی او که پا کافران اکیوی ملی عطلان بولی دیگوی تمجید کی گی اگوی ویارل کی گی پا اگوی بانی ویار احترام کی گی یاد تازو شطل کی گی ورزی المنزل کی گی دکا شداد پاس کری جگرہ 포피크리자 그래 کې چې کم خلګ مړ شي دي هغه ته یا مرتدان وای یا غلامان وای یا فاسقان وای یا پرديپالی ورتواي یا کاسلیسان ورتواي یا جاسوسان ورتواي هیڅګه په احترام نه یا دي نو پاسکریجا پا 그래 کې کڅوګ مړ شي محترم دي پفکریجا 그래 کې کزان الله ثورکه نبی خسره دنیا والاخره دنیا ته له دا واخره نو امدغه وجده چې د په فکری جګړه باندې ډېر سر مې گزاري سر تر فکری جګړه د دې دي نتایج دیرپا موثر او دغه نتایج اني یو وختي طرباني او نور بیا ورسته ختمي اللهم و اشهد ان والله اله الا انت استغفرك واتوب اليك